то мені, гетьману, і всім нам стояти за достойністю царської пресвітлої величності і його государських наслідників за нашою обіцянкою, що обіцяємо нині перед цим святим Євангелієм стояти супроти всякого їхнього государського ворога і чинити в допомогу промисел та битися, не хоронячи своїх голів до самої смерти. А де звелить його царська величність бути на своїй великого государя службі нам запорозькому війську, цього боку Дніпра з військовими людьми, то нам з тим ворогом мати промисел і з тим ворогом битися, і ні в яких належних військових потребах не їхати з радою ні в яку державу і воєвод таратних людей не видавати і не покинути а мені будучи на гетьманському уряді і нам начальним людям і всьому війську посварних і бунтарських слів ні від кого не слухати і не вірити ніяким плевосіятелям, а нам також старшині війську гетьмана не покинути і государському ворогу не видати, а бути нам у його царської присвітлої величності, його царської величності благородних дітей та в їхніх Наслідників у підданстві та його милостивими царської величності жалуваннями, грамотами і за старими статтями, які було дано попереднім гетьманам, і за нашими правами та вольностями. Бантиш Каменський, істочники малоросійської історії Москва, 1100. 858 год, часть 1, страницы 247-248. От же зашморх нашей Украины, затягся тяжсяще дуще, хоть и не так, чтоб ее автономную державность задушить. Впадая в око на тельке подкреслення пидденства царю, а й полна не свобода оперувати власними збройними силами. У що це вилилося, знаємо. Дальні походи, канальні роботи і так далі, і повна залежність гетьмана від царя. Фраза була за старими статтями, звучить уже риторично. Цар міг вирішувати долю України сам. Нічого не питаючи про те, самих українців. Але лишалося ще автономне управління, військо, суд, одне слово свої права та вольності. Але самостійної політики гетьман уже вести не міг, а кожну свою дію мав узгоджувати з царем, що й визначалося поняттям підданства. Інша справа, що гетьмани не всі обіцянки свої виконували. Самой пише Величко, піднявшись із худопахольства до високої гетьманської влади і почавши збагачуватися, став змінювати і свою обачайність. Сторінка 161. Тим часом надходили в Україні круті події. Петро Дорошенко піднімає турецьку державу на війну з Польщею. На початку 1672 року полякам поставлено ультиматум або залишити у спокої Дорошенка, або воювати. Турецькі війська вийшли з Андріанополя 22 травня, а 25-го вирушив сам султан. Дорошенко розбиває на Батоському полі польського ставленника Михайла Ханенка і йде на з'єднання з турками під Кам'янець-Подільський. 4 серпня Україно-Татарське військо з'єдналося з Турецьким і почалося облога Кам'янця. 17 серпня Кам'янець було взято. В другій половині вересня – Турки заволоділи Бучачим. Ця війна закінчилася Бучацьким мирним договором, постановленим 17 жовтня. Польща відрікалася Поділля, козацькі території віддавалися козакам, Ханенко позбавлявся гетьманства. Дорошенко з ханом здобув Львів, вернувся до Жванця, а звідти пішов у свої землі. Здавалося, обстановище Дорошенка зміцнилося, але наступного року поляки перемогли Турків під Хотином 1673 рік. Проти Дорошенка повстала Умань, яка підтримувала Ханенка. Готує свої акції проти Правобережжя і Іван Самойлович. У лютому 1674 року, разом із російським військом Ромадановського, він рушає на правобережжя і починає прихиляти до себе правобережні міста. Дорошенко був сильно притіснений і знову вдався до Туреччини по допомогу, тим більше, що на цей час. Майже все прообережя змушене було присягати цареві. За гетьмана стояв тільки Чигирин і кілька містечок. Сам Дорошенко сидів у замку і не наважувався вийти звідти. Турки пішли рятувати козацького гетьмана. Самойловець зупинився в Черкасах і розсилав звідсіля свої розпорядження. Непокірні Ладижин та Умань гинуть від турків, розорено і пограбовано інші міста. Правобережні почали масами переселятися на Лівобережжя, і Самойлович селив їх по Орелів Орелі Полтавському полку. Восени прийшло в Україну і польське військо. Утиснутий Зосібіч Дорошенко вирішує відректитися від гетьманства і віддає клейноди Івану Сірку, а сам присягає на вірність цареві. Тож Іван Самойлович свою програму здійснює, тобто позбувається головного суперника Петра Дорошенка, Михайло Ханенко ще раніше відрікся від гетьманства і перейшов до на бік Самойловича. Лівобережний гетьман заволодіває гетьманством обох боків Дніпра, тобто клейнодами Богдана Хмельницького і козацькою столицею Чигирином у 1674 році на Старшинській раді представників десяти правобережних полків Самойлович був визнаний гетьманом правобережної України, але фактично міг стати ним тільки після повного зречення Дорошенка, що сталося в 1676 році. Перемога, Алепірова, бо не в забарі правобережжя не тільки було розорене, а й опустіло. Загалом же політичні плани Самойловича в цей час були широкі. Він пробує приєднати до свого регіменту ще й Слобожанську Україну. Але Москва рішуче цьому спротивилася, і тут досягти бажаного Гетьман не спромігся. Друга точка непогодження з російським урядом – це були стосунки з Польщею. Росія робила ставку на мир з Польщею і війну з Туреччиною та Кримом. І Самойлович був противником російсько-польської згоди коштом України, а прихильником – порозуміння Москви з Туреччиною та Кримом. Але й тут йому довелося відступити. Зрештою, винуваті були значною мірою в розпаді цих планів і турки – які не припиняли своєї жорстокої експансії в Україні. Турецький цар, пише Величко, поставив собі за зневагу, що Дорошенко, відкинувши його протекцію, схилився під високу руку православного монарха, хоч і мусив те учинити, як сказано вище, не за своєю волею. Сторінка 210. Турки вирішують свої позиції в Україні будь-що втримати. Вони звільняють від ов'язнення Ведикулі Юрія Хмельницького. Султан наказав Константинопольському патріарху розрішити його з чернеччого габиту і постановив князем малоросійської України. Водночас турки почали готуватися до військового походу на правобережжя. Так настав 1677 рік. Іван Самайлович, доконавши свого суперника і здобувши законне українське гетьманство, тобто наступництво по Богдану Хмельницькому, роздрочив дракона. Як уже було сказано, за Бучацьким договором. Польща відступила Туреччині поділля і визнала турецький протекторат над Козацькою територією, поступившись тут своїм правом. Діяли обережжя, а відтак і Росії, і захоплення ними цієї території порта законно розглядала як оголошення собі війни. Попередній похід Наумень та Ладижин був здійснений лише в обороні Дорошенка від його заколотників, а точніше від Польщі. Тепер було щось інше. Це було захоплення земель, що були під турецьким протекторатом, отже виявлено ворожі акції проти турецької держави. В Україну а власне Чегирин, іде величезна турецька армія, яку одні чисили на сто, інші на сорок тисяч чоловік. Ішов із цим військом і Юрій Хмельницький, щоб замістити упалого Петра Дорошенка. Мав, однак, при собі лише 120 козаків і зневільників. Турецькі війська – прийшли під Чигирин 3 червня 1677 року за Старим Стилем. Український поет Олександр Бачинський-Яскольд у панегірику Чигирин, що вийшов у Новгород-Сіверському в 1678 році, політичну програму Юрія Хмельницького подає так. У зверненні... До турецького султана той ніби сказав Найясніший царю наш і непереможний Християнам є твій меч Наче гнів той Божий Бо за тебе на землі дужчого не чути Ти до Господа найближч Сторож його чуй. Біля гробу Бога ти внук неначе власний, Місяця страшливий сон, Навіть тіню жасний, Що на зорі фаетон ти на християни, Від його велютий бич На всі їхні рани. Хто настирний спротивля Тій потужній силі? Можеш волою ти гнів Свій правління вилить, Твоя воля і міцне надійне діяння, Наше жденне і нічне має бути старання. Доки місто Чегирин із його гетьманством, А в країну все під меч із всім християнством, Взявши трупом, не вкладеш місяцю під ноги, Решту в ласку твою, Чи під гнів твій строгий. Сьогодні важко сказати, Чи ці жахні слова Цілком ренегатські треба сказати. Були ви фантазовані тогочасним поетом? Чи є до них реальна підстава? А важливо те, що на колишнього гетьмана Мали підстави так дивитися, тобто як на безумовного турецького підніжка, котрий своєї волі не мав, а так і згодився, щоб Україна підхилилася не в союз із турками, а в повне їхнє володіння, власне, упокорення на межі рабства. Це, зрештою, можливо, бо Юрій Хмельницький власної сили не мав,